barrancs boscos i brats el més luxós d'aquest tallar per cuidar, per treballar no per vendre ni comprar Quan caurà l'últim pastor comprenran el seu valor agafem dos forts les mans per acullar el nostre demà Tenim la llavor Tenim la llavor I la terra per salvar plena. L'Eco de La muntany hemdat pujar per veure què hiiem més allà. Tut em figui l'heres pel sud i jore pel... mi.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 Tanim la llavor i la terra va sembrar. Anys, amb l’horitzolavant Fòrum Transició Ecosocial: 25 de febrer de 2023. Jornada central a la Facultat Històrica de la Universitat de Barcelona. davant d'un intent de privatització massiva dels boscos i les terres comunals restants, el decreixement va saltar l'esfera pública mitjançant una forta mobilització social, articulada al voltant de les demandes d'aprofundir en la democràcia política i econòmica. Un moviment, amb epicentre al medi rural, va desencadenar massives accions de desobediència civil que es van contagiar a les ciutats, desembocant en una expansió de noves institucionalitats autoorganitzades i la convocatòria excepcional d'eleccions locals. Les candidatures municipalistes, on confluïen activistes i persones amb experiència institucional en partits polítics, van aconseguir majories folgades a pobles i ciutats, que posteriorment es van traslladar a les diferents escales de govern. Va ser l'inici d'un il·lusionant procés, on la transició ecosocial va vehicular una pluralitat de demandes relacionades amb el federalisme, el feminisme, les lluites antiracistes i LGTBIQ, la diversitat funcional o la salut mental. Aprofitant l'entusiasme i el protagonisme social, es va fer un fort procés de descentralització política, relocalització econòmica i restauració ecològica. L'augment de les dinàmiques d'autogovern va permetre focalitzar les polítiques cap a la construcció de resiliència, la descarbonització i l'augment de les sobiranies locals. L'economia va evolucionar cap a un postcapitalisme, amb un sistema on hi havia hibridacions entre l'hegemonia de les economies solidàries i transformadores, les economies públiques en alguns sectors estratègics i els mecanismes de mercat regulats per accedir a determinats béns i serveis una dinàmica que va implicar augmentar l'autonomia econòmica i els processos de dessalarització i desmercantilització. a uh, moltes gràcies per començar doncs, a expressar uh, l'agraïment de, de tenir uh, el que és a la vegada una, un honor i una responsabilitat d'entrar de uh, d'aquest fòrum, no personalment, sinó en nom d'Enfòssil, que ens fa molta il·lusió... Gil Hurtal, membre d'Enfòssil Barcelona. la jornada central d'aquest fòrum, amb la mesura de que vam estar ocupant aquest mateix espai on estem avui, ara ja fa uns mesos, i que vam aconseguir arrencar-li a la Universitat de Barcelona algunes demandes que que bé ara no em toca a explicar, ja ho explicaran a unes companyes més tard, però, però agraïm el reconeixement i a la vegada doncs, a, a, intentem entobar una miqueta aquest paper que se'ns posa i fer-ho amb certa responsabilitat. I seguint aquesta línia, jo volia destacar el que crec que és un encert, que és el fet de, de fer... La, la jornada central de, de Futurs Impossibles aquí a, en una, a la seu central d'una universitat pública, eh, molt important per, crec que pel conjunt d'aquest país, per molt que porti el nom de la capital, i han passat generacions arreu del territori, i, i amb els segles que té d'existència han passat moltes estudiants, molt professorat, molt, tra... molt personal investigador, que, que ja ha estudiat i ja ha produït coneixement, i també moltes vegades ja ha lluitat ja ha fet que, que mantingués alguna de les coses que avui en dia fan que, que sigui una universitat eh, molt potent i molt reconeguda. I en aquest sentit també crec que és un encert que es posi el focus a l'hora de parlar de l'amfitrió d'aquest espai a la gent que ha lluitat precisament per aquest espai i no a qui ara mateix està al capdavant d'aquesta institució que, com crec que la majoria d'aquí sabrà, no... no no segueix molt les directrius o els plantejaments que volem posar aquí sobre la taula aquest fòrum. Llavors jo en aquest sentit també volia reivindicar el que és la universitat pública, que crec que és un espai que hem de posar en valor i que sobretot no hi hem de renunciar. És a dir, crec que hi ha un cert interès en que la universitat es vegi com un espai elitista, separat de les necessitats de la gent on la classe treballadora o les classes populars no hi poden entrar o no hi han d'entrar, no? i crec que davant d'aquesta imatge hem de reivindicar la universitat pública de, de la gent lluitadora, de la gent que ve a, a produir coneixement, a generar debat, a revisar coneixement i a compartir-lo, que crec que és una cosa essencial per a una societat i més en moments de crisi com els que vivim. No? Aleshores també reivindicar que davant d'aquesta universitat amb què nosaltres en fòssils som molt crítiques, que és la Universitat de Repsol, del Santander, de la Caixa, també hi ha una universitat que és la dels de fets del Paranimp, que durant la, la, la, la plena dictadura franquista va generar doncs, un cert clamor social, cosa que té molt de mèrit, la, la que ara em comentava l'Eva, la universitat de, de la gent que va lluitar pel Pla Bolònia del 27 i més, o sense anar més lluny, la la universitat que aquesta mateixa setmana s'ha estat reivindicant per, per defensar els seus jocs de treball, per defensar unes condicions dignes eh, davant de la LOSO i que eh, ha convocat ja una vaga pels pròxims mesos. Aleshores, eh, aquesta tensió no, que ara estic demostrant o, o posant sobre la taula que es dona a la universitat entre dos models, no, crec que es pot extrapolar a, a tots els espais de la nostra societat on hi ha en pugna diferents models, diferents maneres d'organitzar-nos i que també es traslladen a nivell més macro del país que volem ser. No? I si se'm permet fer aquesta analogia crec que és molt clar i s'està fent mm, especialment mm, explícit les últimes setmanes que és el model de país que ens presenten els que ara mateix governen o els que ara mateix sembla que tenen la, les rendes de de, del país, que és el model de, de més totxo, de més precarietat i de més emissions, és a dir, el, el model del hard rock, del quart cinturó i de l'aeroport. I davant d'aquest model eh, capitalista que nosaltres estem convençudes que només respon als interessos d'una majoria, avui estem precisament aquí per presentar un model alternatiu, que és evident que no és l'única alternativa, però sí que és una que pot tenir molta força i que nosaltres tenim eh, el convenciment que no només és millor que la seva sinó que és l'única que pot garantir que tothom tingui una vida digna en un planeta digne i en unes condicions acceptables no només dins les fronteres del nostre país sinó arreu del món i, i bé, dit això crec que, que ja no queda res més a dir simplement donar la benvinguda i de nou les gràcies per aquest espai que hem tingut i sí que m'agradaria recordar, um, que sempre queda molt bé així com citar algú i, i més si és Gramsci que se l'ha citat molt i, i que de fet ara estic llegint i estudiant a classe i crec que té una, una frase o una, sí, una frase que defineix molt bé el moment actual i que, i que crec que n'hem de, de fer bandera, no? que diu que hem de tenir... Um, Pessimisme de l'intel·lecte en la mesura que sabem que el repte és molt gran i que hi ha moltes resistències i que cal treballar molt, però optimisme de la voluntat perquè tenim aquest convenciment que deia de que les coses poden ser molt millor i que tenim les forces i l'esperança per fer-les millors. I amb això moltes gràcies i que, sí, espero que sigui una gran jornada. Moltes gràcies. Ecofeixisme. No protegir les persones sinó un estil de vida, que en termes materials podia ser sumit per un nombre menor de gent segons avançava el temps, va tenir enormes implicacions. Una aliança entre grans corporacions i responsables polítics va permetre posar l'aparell d'Estat al servei d'una gestió de l'escassetat de forma excloent. Les fronteres es van convertir en l'eina preferent per gestionar un període marcat per una inestabilitat creixent, en el TIN, el seu temps, els nacionalismes tradicionalistes. Les fronteres van ajudar a redefinir les identitats col·lectives en clau nacional, generant comunitats polítiques més homogènies i amb modes de vida menys plurals reactualitzant un tradicionalisme conservador que va reforçar l'heteropatriarcat i altres dinàmiques d'opressió com el racisme, la xenofòbia o el capacitisme. I, especialment, les fronteres van servir per blindar els països enriquits davant de l'arribada d'onades de milions de persones que fugien de zones del planeta que s'havien tornat inevitables. El nou tradicionalisme va recolzar activament aquest procés legitimant la despreocupació per la precarització de la vida de grups de població no afins a les seves idees i l'ús de minories socials com a bocs expiatoris. L'excusa de sufocar els focos recurrents de conflictivitat social va permetre que s'elusionessin els principis rectors de les democràcies liberals i s'assumís l'alteració d'alguns dels seus preceptes bàsics, aprofundint en les dinàmiques autoritàries i repressives de l'Estat. En tornar-se recurrent, el context de crisi i la successió d'episodis d'extrema gravetat, pandèmies, sequera, fam, van anar guanyant terreny la defensa política de l'eficàcia sobre la gestió democràtica. L'exèrcit s'ha convertit en un actor central de cara a garantir el control social, complir determinades funcions logístiques i de protecció civil, així com vetllant per la seguretat dels espais comercials on operen mercats restringits en les zones acomodades o coordinant les cartilles de racionament dels grups empobrits. Per a qui agafen el, el guant no, del, del Gil per per construir per, i per disputar aquesta, aquest futur no, aquest futur que volem que sigui possible i aquest futur que volem. Eva Vilaseca, membre de la Xarxa d'Economia Solidària i Coòpolis, l'Ateneu Cooperatiu de Barcelona aquesta transició ecològica que, que volem i que no només volem sinó que necessitem i, i que és imprescindible que, que es faci des de, des de la justícia social i des de, des de la democràcia econòmica, eh, creiem que és, que és clau, que és, que és, que és imprescindible eh, sumar forces, organitzar-nos per, per poder empènyer i, i, i teixir eh, aquesta aquests, aquestes noves realitats, aquests nous futurs cap a, cap a on volem anar, no? I també tenint en compte que hi ha molta gent, som molts col·lectius, uh, moviments socials, projectes més petits de base, uh, iniciatives socioeconòmiques, uh, per exemple, de l'economia social i solidària, pagesia, sindicats, moviments feministes, hi ha molta gent que estem preocupades i, i, i, i desitgem i volem uh, empènyer uh, construir no? aquest, altre, aquest altre futur, i no només volem, sinó que hi ja aportem anys construint aquestes primeres llavors per a aquest futur possible. No? I és una mica per això, i la voluntat de, de la trobada d'avui, de, del fòrum, és reunir-nos a totes nosaltres en en això no? en, en un dia per, per confluir tots aquests moviments que ja estem alineats amb aquesta mateixa, diguem, visió de, de transició i de, i de futur, per construir un, un front comú per la, per la transició ecosocial. La, la idea també és que, de, de tal dia, que el dia d'avui sigui, sigui un espai per, per enfortir la, i teixir articulacions i estratègies entre tots aquests moviments que, que es construeixin, no? que, que es materialitzin, en un, en un full de ruta compartit, eh, integrat per accions i, i demandes a, a poder realitzar a, a un curt termini. No? Es tracta d'un front comú a part de, de, de, de, de, per executar accions, també per poder enviar un missatge polític clar eh, tant a la ciutadania com a les institucions públiques. i en definitiva, no? com ja he dit, no per repetir, fer-nos més fortes, i més organitzades per poder avançar cap a, cap a aquests futurs uh, que, que desitgem. I és des d'aquí on, on hem organitzat això, al uh, uh, marc d'on venim, neix, neix d'un espai, d'un projecte que es diu Futurs Impossibles, que no un inici des de la Chess, l'Ecoopolis i, i, i l'ODG, que vol ser un espai de, de, de diàleg i articulació de moviments, col·lectius i lluites per això, no? per, per, per accelerar aquesta transició ecosocial. I, i des de fons mesos eh, hem, hem, hem fet diverses coses, però no' banda hem realitzat uns tallers de construcció de d'escenaris de futur eh, a, arreu del territori, que són espais com per imaginar-nos eh, els futurs possibles que vindran davant la crisi ecosocial i per teixir estratègies des d'avui per, per potenciar els escenaris desitjables. I per altra banda, també ha passat que des de que vam començar a sociabilitzar la, la idea de, de fer aquesta trobada, um, es, vam, vam, començar, bé, vam iniciar un procés de, de construcció col·lectiva de, de, del fòrum no? de, per pensar i, i dissenyar el, el, la trobada d'avui i tot aquest el procés d'articulació que, que estem duent a terme. Que això s'ha traduït en plenàries, comissions, cursos del treball, etc. Que, que han cuinat no, tot el, pues, una sèrie d'accions necessàries per poder estar avui aquí, que bàsicament s'ha traduït en, en el que són les, les aliances i, i en fer aquest procés més ampli. No? Avui al eh, fòrum eh, li impulsen 10 entitats que són la Xesco, Polis o DGG, la Xarxa per la Sobirania Energètica, Ecologistes en Acció, Revalució Extinció, la Xarxa per la Justícia Climàtica, la Coordinadora de Comerxos i Finances Ètiques, En Fòssil i Entre Pobles. I hi ha deu entitats adherides al procés de, del fòrum. No? I i dit això, passo la paraula al Jaume, que ens explicarà amb una, una mica més de detall el, aquesta feina que s'ha fet previ al fòrum no? de, de la construcció d'aliances. <totipen -se> Green New Deal corporatiu, salvar el PIB i salvar el planeta, és la combinació que va proclamar el creixement verd, una sortida cap endavant del model socioeconòmic capitalista que va absorbir la necessitat de respondre a les seves conseqüències socioecològiques, convertint-les en oportunitats de mercat. Les modes verdes van continuar creixent al ritme de les inversions del capital, responent més a lògiques econòmiques que aquelles verdaderament transformadores. Les inversions en tecnologia i digitalització, pel seu requeriment de materials cada cop més escassos i d'energia cada cop menys disponible, van ser destinades al desenvolupament d'estils de vida tecnològicament verds per a classes altes. Així va ser com es van generar bombolles verdes urbanes, blindades i altament tecnològiques en les zones de major confort tèrmic. Aquestes zones anaven destinades a grups acomodats de societats formalment democràtiques, que s'alimentaven dels recursos de països amb derives autoritàries, en un estil neocolonialista que no renunciava a intervencions militars com a forma d'abordar conflictes. Això va accentuar els grans desplaçaments de població des de les zones més deteriorades per passar a formar part de les bosses de pobresa i precarietat que rodejaven i sostenien les bombolles verdes, convertides en verdaderes fronteres socioeconòmiques. La profunda petjada psicològica de la pandèmia no va ser abordada a temps, cosa que va fer que l'apatia i els estats depressius es generalitzessin, una problemàtica abordada a través de perversos tractaments que lligaven el benestar a l'aspiració individual per millorar els nivells de vida i consum mitjançant l'ús massiu de psicofàrmacs. Aquests problemes de salut mental, juntament amb les malalties derivades del deteriorament climàtic, van afectar greument la qualitat de vida d'una gran part de la població. Bon dia. Bé, breument, perquè tenim molta feina avui moltes coses que volem creure d'aquest espai. Ah, només comentar-vos que un dels grups de treball efectivament ha estat el d'aliances i, i construcció, diguéssim, de discurs. Jaume Grau, membre d'Ecologistes en Acció. En aquest cas vam fer tres, tres tipus de tasques. No? Una és a, a consensuar un manifest, que és el que ahir es va, es va llegir a la, a la plenària i a les cotxeres. Després, eh, iniciar un procés de estendre aquest, eh, aquesta construcció d'aquest espai de confluència o de trobada a través de, de, les, de fer créixer les aliances i intentar incorporar col·lectius i després començar a treballar en com pensem que podria ser un document programàtic, un tipus de, de, de document en què puguem bolcar-hi les nostres expectatives de com podem construir aquest futur diferent que ens imaginem tots i totes. No? Per la primera part, només dir-vos que el, el manifest va ser que ahir es va llegir, parteix de la feina feta per la xarxa de justícia climàtica, que ja l'any passat, 2022, va, va presentar, doncs el, després de, de, de temps d'elaboració, doncs una sèrie de propostes eh, en forma de pla de xoc, no? d'una trentena de propostes eh, per aplicar en urgència, per transformar i fer front a transformar situació i fer front a la, a la crisi ecosocial en què vivim, amb un text inicial, que és un manifest que m'ha adaptat, que considerem que és molt apropiat per aglutinar els col·lectius i les inquietuds de les persones i, i, i, persones, i, bueno, i moviments que estem en aquest, en aquest procés. Per tant, el manifest el teniu, i eh, si no el teniu, bueno, a partir d'ara es començarà a fer, fer circular, moltes entitats ja l'han subscrit i pensem que és un bon punt d'inici, i per tant això va ser la primera tasca. La segona, hem fet una, una, un esforç per intentar arribar a més col·lectius, és a dir, a part de les entitats impulsores inicials o dinamitzadores inicials i les que ens hem implicat per, per participar en la creació de l'espai del, del fòrum, hem, hi ha una, més d'un centenar d'entitats que ja s'han compromès, com ha dit l'Eva, doncs en, en seguir impulsant aquest espai, però la intenció és que això sigui més ampli, la intenció, la idea, és que puguem aglutinar molts més moviments i col·lectius per a transformació ecosocial en aquest país. És cert que no m'ha aconseguit, amb, aquesta, amb aquest procés, que tothom s'hi a la mateixa mesura. Està clar que les forces són limitades i les reptes i les mobilitzacions són moltíssimes. No parem. Em sembla que bé, sabem que tenim la manifestació contra els macroprojectes vinculats a negociació dels pressupostos, el dissabte dia 4, la tenim de ser-hi totes allà, si, si pot ser, ens hi veiem i com aquestes motes més reptes que cada col·lectiu té de davant. Per tant, no és fàcil sumar les tasques i les eh, línies de treball que cada col·lectiu té, sumar-hi noves nous espais diguem, de confluència o d'articulació, però ens sembla important començar aquest camí que hem de construir entre totes per tal d'enfortir els moviments socials de Catalunya que estem per una transformació i un canvi profund de model. Si no comencem a fer-ho, doncs, eh, seguirem donant resposta a moltes eh, agressions seguirem oferint alternatives en molts aspectes, però potser forma, no, no d'una forma prou coordinada. I pensem que tenim prou, som prou eugents, tenim prou múscul, com perquè si ens coordinem i ens articulem millor, puguem generar alternatives i enfortir les resistències. I és mica la intenció no? d'ampliar aquestes aliances i implicar-hi més, més col·lectius. Hem, per tant, és un inici del procés i tothom i té un paper protagonista, no es tracta que uns quants, unes quantes ho impulsem, sinó que tothom s'impliqui en veure fins a on volem arribar en aquesta articulació. Si volem senzillament coordinar i explicar-nos les lluites que hi ha per donar-hi suport mutu, com estem parlant del dia 4, de la manifestació contra els macroprojectes, o bé si volem arribar a una fase mica més avançada de tenir una agenda comuna de lluites que considerem estratègiques. Vale? Les sessions del taller de després, els tallers que farem després van a aquesta línia, identificar aquelles accions estratègiques que ens apleguen a totes, tant en construcció de discurs, en lluites i mobilitzacions, en generació d'alternatives reals, per exemple, econòmiques sobre el territori. Doncs la idea és identificar aquestes, aquestes em, línies estratègiques que, que ens poden unir. Però la tercera part, i aquí amb això acabo, és si a més a més som capaces de construir un discurs no cal que sigui estiguem al 100% d'acord, però si estem d'acord amb un 95% en un discurs compartit, per què no explicitar-ho i per què no iniciar aquest procés, us ho explico molt breument, per sentir-nos còmodes en un discurs conjunt. Hem... Nosaltres el que vam identificar és que hi ha, ja hi ha uns documents previs, la XEST documents i propostes de transició ecosocial, ecologistes en acció, en BAT i altres col·lectius han elaborat els últims pocs anys documents amb la xarxa de justícia climàtica, clar, el seu document que, que s'en va dir pla de xoc, que identifiquen propostes prioritàries i urgents. És cert que en diferents nivells, i vam veure que hi havia propostes d'aplicació immediata i propostes o qüestions més ideològiques de canvi de model a nivell de valors o a nivell d'organització de la societat per això el que hem fet són dues coses i acabo: una identificar els blocs en els temàtics en els quals podem i volem treballar-hi i els diferents col·lectius poden estar treballant diferents, en diferents d'aquests eixos eh, i en altres no, és normal i, hem, i a partir d'aquí surten 17, 17 eixos no? eh, breu o menys estem per aquí Educació, salut i sistema sanitari, drets socials, drets humans i igualtats, conservació i gestió de la biodiversitat, emergència climàtica, solidaritat internacionalista i cultura de la pau, eh, recursos naturals, democratització i circularitat, sobirania alimentària, transformació del al model econòmic i del món del treball, cures i treball reproductiu, democràcia, transparència i fiscalitat, consum, comerç, logística ordenació territorial, transport, urbanisme, habitatge, sobirania energètica, cultura i comunicació, teixit comunitari i cohesió social i autoorganització popular i defensa dels béns comuns. Són aquests 17 eixos que veureu amb les enganxines aquí d'entrada i amb els quals hem col·locat 17 plafons al llarg del pati que, en què veureu que són espais en blanc. Perquè són espais en blanc? Perquè justament la idea és que comencem avui. Podem començar qui tingui qui treball conegui, si experta en alguna de les àrees, pot plantejar propostes prioritàries que pensa que pot compartir amb tothom i que poden eh aquest document que volem que sigui compartit, de propostes que assumim tots els moviments ehm per la transició ecosocial com a propostes pròpies, encara que nosaltres siguem expertes en una àrea podem recolzar i volem també tenir discurs en la resta d'àmbits, perquè pensem que sense tot això no canviarem la societat, només sectorialment, sinó que tot és important, Tots els aspectes són importants. Per tant, podeu fer propostes i enganxar-les amb, amb aquests plafons, però la idea és iniciar avui, amb aquestes jornades, un procés, no està definit, eh? de començar a pensar com ho fem, però un procés en el qual ens anem trobant i anem generant discurs. A partir de les experiències prèvies i l'expertesa de cada entitat, però també de les aportacions individuals, que en vulgui fer, i comencem a construir un discurs, ja veurem fins on volem arribar, si un programa polític de transformació social des dels moviments, o senzillament una llista de reivindicacions per als processos electorals per fer els partits, o senzillament una llista de reptes que els moviments entomem com allò que volem posar en marxa independentment del que facin els governs. Es poden posar els reptes que, que, que considerem. Hi alguns seran al curt termini, immediats, altres seran més a llarg termini, més de canvi de model, diguéssim. Algunes seran d'àmbit local i seran molt importants, altres són més d'àmbit català o estatal o internacional. Evidentment hi ha polítiques que no depenen ni dels ajuntaments ni dels de, de institucions de, del govern de, de Catalunya. Per tant, en tots aquests àmbits volem començar a construir aquest discurs comú. Si us engresqueu, si us animeu, tothom té un paper i pensem que al final en pot una cosa molt potent que nodreixi aquest procés d'articulació col·lectiva. Només acabo dues coses, que totes aquestes visions, tots aquests eixos han d'estar imbuïts d'una visió ecofeminista, perquè sense ella no s'entén la societat que volem construir, així com una dimensió de justícia global, interseccional, que parteixi doncs, de que totes les persones som iguals en drets, en deures i que parlem de construir una societat inclusiva en tots els aspectes i àmbits polítics. Doncs, amb això ho tenim llest. I... Sí. Daniel.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 Green New Deal transformador El nou Pacte VET, com a full de ruta assumit per la Unió Europea i cadascun dels seus països membres, ha vehiculat l'acció política capaç de gestionar amb relatiu èxit les conseqüències de la crisi ecosocial. Després de dècades de consum desaforat i neoliberalisme, la planificació, els avenços legislatius i la cooperació activa amb les organitzacions socials, L Ecologia ha esdevingut l'element vertebrador de les polítiques públiques al 2040. A l'alçada d'altres acords històrics, el nou Pacte Verd va suposar amplis consensos polítics i el disseny d'intervencions a llarg termini, que, juntament amb un immens esforç comunicatiu, característic de les societats de la informació, van facilitar que es prengués aquesta direcció. Això va suposar que, en entorns enriquits com la Unió Europea, la democràcia sortís fortament recolzada a nivell social i el canvi es fes permeable a totes les escales de govern, de l'europeu al municipal. Aquests acords van englobar alguns mecanismes de redistribució econòmica i de justícia global, fons per a desastres naturals i per a comunitats amb més impacte davant de l'emergència climàtica, així com una planificació migratòria i de refugi ambiental, a canvi de garantir un flux d'energia i materials mínims. El nou Pacte Verd va combinar una agenda ambiental amb el desplegament de polítiques públiques orientades a impulsar consums bàsics sostenibles i accessibles en aigua, energia i transport, definint uns mínims vitals i uns sostres màxims de consum, així com una agressiva fiscalitat verda amb diferents tarifes progressives, de manera que qui gastés més pagués més. Ecofeixisme, Green New Deal corporatiu, Green New Deal transformador, de creixement. Els quatre escenaris de futur. Com us he dit abans, des de Futurs Impossibles hem, hem estat treballant amb la construcció d'aquests quatre possibles escenaris de futur que, que vindran. Ecofeixisme, Green New Deal corporatiu, Green New Deal transformador, de creixement. El, o sigui, des del setembre hem estat, hem estat fent el, un treball en, en escenaris de futur. Eh, això que heu vist són, que vis això que heu escoltat i aquestes portades que heu vist eh, són el fruit d'ens formen part d'aquesta eina que hem estat treballant el, des del setembre i eh, són quatre escenaris que els teniu aquí eh, definits. Moltes de vosaltres ja esteu familiaritzades perquè heu participat en tallers d'escenaris de futur durant aquest temps. Rubén Sorinyac, membre de la xarxa d'Economia Solidària. Això són, són unes, unes narratives que, que han fet la Conchi Pinheiro de la cooperativa Altequió de, de Madrid i el Cois eh, Fernández Casadevante, que és de d'Agarua, una cooperativa també de Madrid i, i de, i de ecologis, vinculada a Ecologistes en Acció, volia agrair a la Blanca, la Blanca Llum Vidal és la, que, és la poetessa que ens ha narrat les de veu en off, ens ha fet les gravacions vull dir que, que volia agrair-li també encara que no hi sigui a la Blanca les narracions Otra Blanca. llavors, bé, bueno, simplement posar-vos una mica en context eh, la idea és eh, no és que aprofundim en aquests escenaris avui, sinó que vam pensar que és interessant posar lo sobre la taula com a possibles, eh, bé bueno, com a marc que eh, Marc, per sintonitzar-nos en les coses que poden passar i que podem haver d'afrontar. Um, com us deia, ara, ara explicaré una mica breument què els caracteritza, tot i que jo crec que ja ho heu vist, però o sigui, no, no és que, siguin escenaris, eh, no és que um, siguin escenaris perfectament consistents i tancats, sinó que al final són una eina de treball. Eh, és una eina eh, que ens dibuixa escenaris plausibles, però que segurament no serà cap d'ells, el que passarà, sinó que ens abordarem una, un, un futur mixt, d'escenaris mixtes, que es barrejaran en diferents contextos territorials, eh, en diferents moments en el temps, llavors en realitat el, la, la virtut o la, diguem, el, el que tenen aquests, aquests escenaris com a, com a eina de treball és això, és la capacitat de, de visualitzar què pot passar al 2040 en determinats territoris o sectors i anticipar-nos, llavors una mica veure què, què és el que pot irrompre en el nostre context i generar els mecanismes col·lectius per abordar-ho i per fer-hi front. Llavors aprofitant també que hem fet tallers d'escenaris, hem fet una desena 10 o 12 des del setembre. hem fet alguns que tenien d'abast territorial molt definit com ara Catalunya Central, Penedès, Terres Gironines i d'altres els hem fet més enfocats a a un actor com l'economia social i solidària que és el que vam fer el matí hem, hem fet una mica una, una feina de sistematització de del que ha sortit en aquests tallers i, i, i sobretot per presentar el que, el que hem identificat com a principals disruptors que podem haver d'afrontar en els propers cinc anys si voleu, no? el, els, els elements que poden irrompre eh, que poden generar un canvi de context eh, i que el qual hem de, haurem de reaccionar com a moviments socials i per tant això, tenir aquesta capacitat d'anticiació. Llav, també per posar en valor tota aquesta feina que hem fet doncs és com presentar una mica aquests possibles dient, disruptors o condicionants que poden, poden afectar-nos, eh, i que justifiquen també que treballem amb les cinc estratègies que després tenim en els grups de treball. Llavors, el, el, el, el, o sigui, dels principal, principals factors eh, disruptors que no són controlables són els biofísics o els ambientals, llavors en els tallers aquests no surt res que l'evidència científica no ens digui ja. llavors jo tampoc no, no profundiré gaire en això perquè, eh, perquè al final eh, bueno, tant, el, tant la crisi climàtica com l'esgotament de recursos són els dos grans factors que poden condicionar les nostres condicions de vida i que poden crear doncs, turbulències socials i econòmiques que, que llavors haguem d'afrontar no? llavors moltes de, les, de, de, tot els, de tots els, um, els impactes socials el, el, el, els canvis en la dinàmica social i política i econòmica venen derivats d'aquests de, de disruptors ambientals o biofísics no? eh, i bueno, jo aquí he posat el com s'expressa en aquests tallers quan fem una prospecció, el del, no? aquí parla en termes del crac del 26, el 2027 del col·lapse energètic, bé, bueno, és com que eh, eh, això simplement, lo, lo que està aquí en cursiva són coses que surten literalment dels tallers perquè veieu una mica com, en quins termes s'expressa eh, en aquest cas l'acceleració de l'esgotament de recursos i crec que l'escalfament global s'ha quedat a, a baix, bé, bueno, no ho veureu, però és igual, són cites també de, de... què pot passar, la gran set... Uh, o en algun taller va sortir el que pensàvem que era la gran sequera i després en va venir una altra que va ser més grossa o sigui, s'expressa bueno, molt en termes de sequeres, de records de temperatura bé, bueno, tot el que ja, ja veiem que tenim a sobre i que, i que es pot accelerar llavors hi han aquests dos grans disruptors eh, o sigui, els disruptors socioambientals o, o, o biofísics i llavors hi ha els sociopolítics que crec que són els que ens interessen més per pensar estratègicament què hem de fer no? uh, perquè són els que és això, depenen una mica de la dinàmica social que es produeixi en resposta a aquestes disrupcions que poden venir derivades de la crisi ecològica llavors aquí també els podem definir com a desitjables, no desitjables i mixtes quan treballem els escenaris negatius o els no desitjables com és l'ecofeixisme o el Green New Deal corporatiu evidentment apareixen tots gran part dels factors sociopolítics no desitjables no? i quan treballem els escenaris positius ens enfoquem molt més en allò que volem, en els desitjables i llavors hi ha elements mixtes que poden passar i que es poden interpretar de diferents maneres. Llavors, jo per entrar, diguem, un repàs ràpid dels factors sociopolítics no desitjables que surten, eh, bueno, no és una llista exhaustiva ni és un anàlisi molt exhaustiu, sinó que això és un, el buidat de lo que ha sortit en els tallers. I això ens pot donar alguns flaixos de les coses que podem, que, que, bueno, que estan avui que tenen ja arreglament en el present i que es poden aguditzar i que hem d'intentar evitar. No? El reforç del poder corporatiu eh, que es tradueix doncs, en els macroprojectes projectes eh, que, ja estan, que estan sobre la taula i que estem combatent eh, setmana a setmana, els processos d'acaparament de terres i de recursos, la litització també en, en, en l'accés a recursos i privatitzacions, més des de la part de l'accés a les necessitats bàsiques de la població, no? aquesta part de litització, l'adormiment social i l'individualisme, també és un factor que apareix amb molta força eh, i el paper que tenen les noves tecnologies, el sistema educatiu, el tema, els problemes de salut mental, eh, és com un factor bastant, bastant present en, quan fem tots els escenaris. La repressió, eh, l'augment de la repressió per part dels aparells de, de, de l'Estat, eh, la centralitat mediàtica del relat de l'extrema dreta i tot una mica el, el, el, el que pot ser les consignes de por i ordre, que podrien ser llei i ordre també, depèn de com ho llegim, eh, i com fer front, com desplaçar el marc del debat sobre, sobre, de, de l'extrema dreta, que ahir a l'obertura d'ahir va ser molt interessant perquè vam parlar una, una estona amb, to, amb els Jocs Olímpics i també en zero de com, com podíem desplaçar també el, el marc del debat, eh, que no ens el marc marquin diguem, des, de, des del mainstream i l'enduriment de fronteres i la culpabilització de minories, que està final molt relacionat amb el relat de l'extrema dreta, com un factor també vital que pot potenciar-se, que ja, està, ja, ja, ja és una dialèctica que està passant avui en la societat i com es poden endurir en el, en el temps. Llavors, això són alguns dels factors diguem, no, no, que es poden desencadenar, greujar eh, o que ens poden empènyer cap als escenaris no desitjables. No? I llavors en els desitjables, que aquests jo crec que són els que ens hem d'agafar i són els que treballarem avui, surten, surten sobretot, aquests, jo els he agrupat en aquests quatre, el reforç de l'autoorganització popular, l'augment de la mobilització del conflicte social, la renovació de la política institucional i guanyar el relat i l'hegemonia cultural. I de fet connecta també molt amb el que es va dir la plenària d'ahir, el, el, el, el, el que compartien tant som energia com els aeroports, el Jocs Olímpics i, i l'aliança contra la pobreza energètica. Eh, entro una mica a cada un simplement perquè per, per, per, per també visibilitzar alguns dels resultats d'aquests escenaris eh, el reforç de l'autoorganització popular és, és com transversal els escenaris des, desitjables tant al Green New Deal com, en el, com el de creixement eh, i interessant aquí és que en, en diferents contextos surten diferents protagonismes socials surt l'economia social i solidària eh, surt el, el, les dones locals i immigrants Eh, surten els sindicats de barri, sindicats de classe, eh, surten les comunitats energètiques, o sigui que hi ha diferents protagonismes socials i això és interessant, perquè vol dir que aquesta autorganització la podem reforçar des de diferents anclatges en funció del nostre context, del nostre territori o del nostre àmbit d'incidència. Eh, un segon element és l'augment de la mobilització i, i del conflicte social, i aquí també bueno, en funció en l'escenari de creixement que és més rupturista, en relació al, al, al, al marc institucional actual doncs es centra més en quin tipus de conflicte social o com es desenvolupa el conflicte social i què hem de fer. No? I es parla doncs, des de desobediència eh, civil, eh, augmentar el grau de desobediència, de desobediència civil fins a, doncs a bueno, generar més, conf, més conflictivitat en el al carrer. L'augment de la mobilització és un factor també molt determinant en, en, diguem, per caminar cap a qualsevol dels escenaris desitjables. Un tercer element que té més a veure amb el Green New Deal transformador, perquè el Green New Deal transformador posa més èmfasis en, en tot el que és el, el, el paper de les institucions i les polítiques públiques per generar canvis de, de gran escala, eh, doncs, bueno, és la renovació en la política institucional com a, com a element necessari per poder, per poder canviar el, el rumb de les coses, i aquí pues, surti, en molts tallers surten les eleccions del 2027, suposo perquè és el, quan et poses el fil temporal i et poses a veure en quin moment hi hauria d'haver un canvi, pues, es situa en aquell, en aquell moment, eh, i aquí bueno, és interessant perquè es parla dels de, el, canvis en cascada que poden venir a partir un, un, un guany, una victòria electoral. Eh, i, I el quart és el tema del relat i l'hegemonia cultural, que surt també molt per això d'acabar amb la por, guanyar el relat, ocupar els mitjans de comunicació, eh, bueno, i també tot el que deia, el que deia en Bernat Lavaquiola ahir dels Top Jocs Olímpics, que era com, com generar la gemonia cultural des d'un relat que interpel·li a les, a les majories socials i, i, i encertar en quin és aquest relat i qui, i, qui el, i a qui el dirigeixes. Llavors, eh, això són com els factors... Eh, sociopolítics desitjables eh, i d'alguna manera el que o sigui, ensistematitzar tot això ens va semblar que quadrava bastant amb, tot el, amb el plantejament dels eixos que hem, que hem, que hem fet ara a, a, per al suport de treball que farem eh, perquè tenim per un costat tenim la construcció d'alternatives econòmiques i el reforç del teixit comunitari i la governança comunitària que va molt enfocat en el reforç de l'organització popular que seria aquest primer factor desitjable. No? Eh, un mes expressat en termes d'alternatives econòmiques i l'altre més des de la governança comunitàtria. Eh, tenim un, un eix que és de mobilització, denúncia i resistència, eh, un eix de inciència institucional sobre els marcs legals i un eix de comunicació i relat llavors és interessant perquè al final quadra bastant amb, amb, el, que, amb el que hem vist que són els, els factors a, a potenciar i sobre els que construïu una estratègia política. Eh, llavors, eh, crec que no, ara, ara tinc la sensació que no he entrat a explicar els quatre escenaris, eh, però entenc que s'han entès, vull dir que estan, estan entesos, perquè no he entrat a explicar això, però no, no, hi, he entrat, no hi entraré. Um, vale i, i llavors bueno, jo només era, era com per fer-vos aquest input de, de, de, del paper que juguen aquests escenaris i aquesta possible anticipació que hem de fer per preparar-nos per el bueno, preparar que pugui venir. Um, I res jo us deixo simplement... Amb, Clar, perquè estem parlant tota la de transició l'estona o sigui, d'impulsar una transició ecològica amb justícia social i democràcia econòmica aquest és el marc, el marc polític que hem creat també per, per, generar, per crear aquest fòrum i per generar la confluència eh, llavors bueno, jo també abans, abans de donar pas a la Blanca i a la Aime que ens faran ens deportaran a les mirades transversals aquestes que comentava en Jaume al principi, que són les que han de travessar un projecte polític compartit de transició ecològica justa i democràtica. Jo només dir, clar Quan parlem de transició ecològica, eh, en realitat parlem d'una realitat inevitable que és que hi ha d'haver un decreixement en els ritmes de producció i consum. Per tant, la, la transició no és, una, no és una opció sinó que és un, una cosa que ha de passar. Llavors la qüestió és com passa. O sigui, com fem aquest trànsit eh, minimitzant el sofriment de les persones i els animals i les, els éssers vius amb qui convivim. No? Llavors, el, el marc del debat no és si hi si ha d'haver transició o no, sinó que la transició serà. És, el tema és com ho fem eh, diguem, minimitzant el sofriment bàsicament de, de persones i, i éssers vius. Eh, i llavors per això ens situàvem també en, en aquest procés inevitable de creixement com dos anclatges, que un és la, la justícia social, eh, no? i, i ah, diguem, perquè aquesta transició minimitzi el sofriment eh, i ens permeti viure dignament a, a la majoria de la població, hi ha d'haver un component central de justícia interseccional eh, i un segon element que és la democràcia o la, el lideratge des de la societat civil. O sigui que, eh, qui hem de liderar aquesta transició perquè sigui, per aconseguir que sigui justa Eh, i per, perquè sigui liderada des de, i, i inclusiva amb les majories socials doncs han de ser la societat civil eh, tant els moviments socials en l'àmbit polític i de la mobilització com l'economia social i solidària en l'àmbit de l'autorganització econòmica i la creació d'alternatives no? bueno, això és una mica els anclatges de la proposta de transició ecològica amb justícia social i democràcia econòmica que és amb la que estem parlant tota l'estona i i Re Jo us deixo pas a l'himime Martínez Vega del Movi movimiento Ríos Vis, que ens donarà la seva mirada també des del sud global eh, sobre, sobre la, aquesta transició per no perdre per no tenir una visada una, una visió massa nordcentrista i, i la blanca de l'Observatori del deute que ens farà la seva la, la mirada ecofeminista com a, com a la, també mirada transversal en, aquesta, en aquest projecte polític que hem de construir entre, entre totes. Fòrum Transició Ecosocial, 25 de febrer de 2023. Jornada central a la Facultat Històrica de la Universitat de Barcelona. Val, doncs eh, bueno, ara repassem una mica eh, el que passarà avui, que hi ha moltes coses al programa i així. Clàudia Custòdia, membre de l'Observatori del Deute en la Globalització. Eh, ahir vam fer la part del taller d'escenaris de futur i bueno, l'acte d'obertura del, del fòrum amb, amb diferents bueno, moviments socials i avui, no, com ja deia el Jaume, la idea és començar a treballar no, en estratègies de com podem avançar eh, en, la, en la transició ecosocial. Eixos principals de treball del fòrum 1. Incidència institucional i marcs normatius 2. Construcció d'alternatives econòmiques 3. Reforç del teixit comunitari i la governança comunitària 4. Comunicació i relat 5. Mobilització, denúncia i resistència em, ara al matí a partir de dos quarts de dotze eh, comencen els tallers d'estratègia en cinc eixos que hem considerat que són els prioritaris principals o que en els que volem treballar em, per, no? sobre aquestes estratègies eh, de l'Escenció Social els tenim aquí, llavors tenim em, bueno, persones encarregades de dinamitzar cadascun dels eixos si us sembla quan el digui podeu aixecar la mà i així les persones interessades en aquest eix, podeu saber ja qui, qui el dinamitza i també hi ha el, el mapa de les aules on, on, on es farà cada taller. També hi ha uns cartells molt grans, o sigui que no crec que sigui difícil de trobar, però bueno, eh, la, la, la sala on som ara és on hi haurà l'eix de eh, refor... no vull dir reforç del teixit i la governança comunitària i la resta bueno, estan repartides per aquí al pati. Val? Eixos principals de treball i tallers del Fòrum Transició Ecosocial. Hola, doncs soc en David Gómez, de la Cooperativa Integral Fempre Comuns, de consumida de treball, i fem de facilitadores d'aquest grup, que és el de teixit comunitari i governança comunitària. I llavors el que farem avui és, amb la gent que, que vindrà a participar, és primer fer una dinàmica de coneixença en, enrotllant-en, que ens anirem movent, i, i després també situar-nos una mica territorialment perquè volem veure a la distribució del territori de la gent que vindrà i també amb quines coses està participant a nivell comunitari. I després ens, ens dividirem en grups i el que volem treballar és... A, volem, volem fer un diagnòstic de quina és la situació actual, partint primer també del treball que s'ha estat fent en el fòrum sobre la perspectiva de futur a anys vista, que és el que serien futurs desitjables i indesitjables, a, i a partir d'aquí fer el diagnòstic actual i quines accions volem fer per anar-hi. Això ho farem treballant en grups d'espais autogestionats, de xarxes relacionals o xarxes de suport mutu i també de gestió de recursos i infraestructures de forma comunitària. Llavors veurem quines són les debilitats que tenim internament actualment, les fortaleses que tenim i també factors externs que són amenaces o són oportunitats. A partir d'aquí veurem eh, quines accions podem fer perquè la idea és que d'aquí d'aquest fòrum surtin accions a fer, per tant, si tenim una debilitat veurem accions per superar-les, si tenim una oportunitat veurem quines accions podem fer per aprofitar la etc. I això ho farem aquest matí, aquesta tarda, eh, agafarem algunes d'aquestes accions i les treballarem més en profunditat. Em Carol i des d ecologistes en Acció estem coordinant l'eix de resistència, mobilització i denúncia. En aquest eix hem portat com una, una experiència inspiradora que, de França que es diu Burzón no Libre. Aquesta és una experiència d'autoorganització i autogestió eh, per fer front a un megaprojecte lligat a l'enterrament de residus nuclears. Després farem una dinàmica en què totes les persones participants eh, faran una pluja d'idees d'aquelles accions directes que consideren més més efectives i quins són els reptes per poder-les dur a terme. La idea que sigui un laboratori d'idees en què puguem trobar eh, estratègies per resoldre's eh, de manera conjunta. No? Pretén ser un espai de trobada i de confluència entre els diferents lluites i moviments socials per trobar una estratègia comuna. L'eix de Comunicació i Relat l'estarem dinamitzant des de l'Observatori del Deu en la Globalització, la Clàudia Custódio i jo, la Marta Pérez, Juntarem amb la ponència de Lucrecia Vaquero, que és una consultora en comunicació i, i experta en narratives, i una mica el que volem fer avui és analitzar quin és el relat hegemònic ara mateix de la transició energètica i ecosocial, intentar construir el relat que volem que acompanyi aquesta transició ecosocial justa i veure de quines maneres fem que aquest relat sigui un relat guanyador, no? que arribi al final a capes de població que ara mateix no està arribant perquè realment pugui acompanyar aquesta transició no? i... i i arribar a que aquestes alternatives, al final, siguin part de, de l'hegemonia, no? diguéssim. Mm -hmm. vale. I la dinàmica una mica? Doncs farem, bueno, és un taller participatiu, llavors sí que farem una part de presentació, al principi inspiradora, i després la idea és, en petits grups, poder analitzar, primer, quin és aquest relat hegemònic, quins són aquells valors, emocions, a, a, a què apel·len, no?, Eh, intentar construir el nostre relat en base a quines emocions i a quins valors volem apelar i a partir d'aquí veure quines són aquestes estratègies per arribar a aquests públics als que encara no hem arribat. Dènes Conigüela i l'Observatori que estarem coordinant el taller d'incidència institucional i sobre marx normatius. I la proposta és una mica veure eh, en aquesta tradició ecològica i feminista com podem incidir en l'àmbit legal, en quines lleis es poden fer, eh, quines estratègies jurídiques es poden també, portar els moviments socials per, per caminar cap aquí i també a nivell de polítiques públiques, de mesures que es puguin prendre, com incidim en això, quines propostes fem en els diferents àmbits. No? En, en els 17 àmbits que, que s'han identificat. Bàsicament, això, incidència sobre normativa i sobre polítiques públiques. Va. I la dinàmica quina serà? Doncs fem una primera presentació breu sobre què és la incidència política. No? Hi ha exemples d'èxit des dels moviments socials. Es posen alguns exemples, com les assemblees climàtiques o, o la llei d'empresa i drets humans. No? de la creació del Centre Català d'Empresa i després farem, farem DAFO, s'ha triat aquesta tècnica en els diferents tallers i tenint en compte les disrupcions que hi poden haver durant els propers cinc anys, farem com una identificació. Ens dividirem sobretot com en l'àmbit més de normatiu, és a dir, quines lleis i en l'àmbit de, de polítiques públiques, de quines mesures més concretes. estat a l'eix d'Alternatives Econòmiques, que és un eix que hem, que hem facilitat des de l'Eixès i Gópolis. Um, el que hem fet és pensar una mica en la construcció d'alternatives econòmiques no? uh, i ho hem fet elaborant un DAFO i ens hem dividit com en, en quatre grups. Una treballant en l'economia mercantil i la reconversió del teixit productiu, l'altra l'economia social i solidària i el paper que aquesta ha de tenir en la transició, l'altra més centrada en el sector públic i el sector, el reforç i democratització dels serveis públics i l'altra hem treballat l'economia reproduc reproductiva i la democratització de les cures. Llavors, el treball del matí l'hem centrat en cadascun d'aquests àmbits, no? en fer un DAFO i fer-lo ja pensant en detectar quines són les estratègies i les accions que prioritzarem en els propers anys, no? sobretot tenint en compte tot això que de, tots aquests esdeveniments que, que s'han de succeir en, en, en aquesta dècada. I ara estem ben bé amb un treball molt centrat en prioritzar línies estratègiques i sobretot desenvolupar accions. I el treball aquest que ens queda ara, que ara ens queda mitja horeta, hem, hauríem de sortir d'aquí amb 3, 4, 5 accions a dur a terme en els propers anys, any i mig. I ara a la plenària, no? en el moment de la plenària doncs serà el moment en què presentarem quines són finalment aquestes accions que haurem consensuat i que portem a... proposem fer. en. El... Hi ha una flor que no s'amaga ni ofent, hi ha una font, una font on tothom hi pot veure. Què pots esperar, esperant aferrat a tot allò que tens o vas perdre? Els camins estàs fent pel camí, caminem, morin, obrint noves vies. Què ja t'he de dir, Tu ja saps que les penes se'n van i vindran alegries. Desperta i travessa el pont. Desperta que si t'obres, de dins vas a fora, pots veure els jardins i si el temps que és de sorra. Una barca, a la platja, un castell que es desfà, dius que te'n vas i no tornes. Que la mar és l'amant del teu cor navegant, que és el tot, en l'ànima torna'm. de fer la meva petita intervenciórel eh, i retomando algunes de les coses también eh, que vienes diciendo i com digo, poniendo en el centro que, que creo que sois una referència a ¿no? les lutes que tenis en el sud global, que tenim un profund deuta amb, amb vosaltres, amb els territoris, amb totes les lluites que esteu fent allà sou, sou referents i és superinspirador i que espero que durant el dia d'avui puguem anar també teixint aliances i, i continuant amb els debats no? i com podem articular doncs, una lluita internacionalista al final i plena de solidaritat. Bé, a mi m'havien demanat doncs, posar la mirada ecofeminista. Eh... Blanca Valles, membre de l'Observatori del Deute en la globalització. Em van dir com a mirada transversal, jo començo dient que crec que la, la proposta ecofeminista que és super diversa, per tant, jo no faré bandera d'un únic ecofeminisme i, i exposaré algunes idees que són compartides, que són col·lectives, que venim treballant en espais doncs com a estat d'acció ecofeminista, no? que hi ha algunes companyes que estan presents i, i també de les lluites feministes i ecologistes eh, que durant els últims anys no? eh, creuem mirades, Eh, perquè fem, tenim una mateixa lluita contra aquest model biocida eh, que és hostil cap a les vides i a mi el que sí que m'agradaria dir és que jo crec que, el, que els ecofeminismes no és que lluitin per un, un altre model productiu, no és que lluitin per un altre model productiu, el que volem és un model reproductiu, no? és a dir, el que posem en al centre és la lluita contra la mercantilització Eh, dels recursos, no? que aquest binomi productiu-reproductiu és una mirada que ens posa al sistema capitalista, però en realitat eh, el que volem és posar en el centre tots aquests, aquells treballs socialment necessaris, no? no fer aquesta divisió entre treball eh, asalariat i, i la resta de treballs que en aquest sentit són els treballs de les cures no? que majoritàriament eh, realitzem les dones. Sinó com dic, eh, posant al centre la part reproductiva eh, la part de les cures no?, que és a través de la qual eh, el sistema es lucra. Evidentment, eh, es lucra sense tenir en compte també eh, els límits biofísics de, del planeta no? i amb aquesta proposta profundament extractivista que ens acaba, eh, ex que ens estava explicant amb, amb tant detall i amb tanta veritat eh, l'ement algunes idees i alguns principis, no? i ara me'n vaig doncs, a algunes idees molt, molt de base en la proposta ecofeminista, entre algunes que, que, que anem treballant amb algunes companyes, a mi m'agradaria centrar-me en sis principis, en sis pilars que en realitat tenen tot a veure no? amb la proposta també ecosocial, al final no farem un debat sobre quin concepte és millor si parlar de transicions socials o de parlar de transicions ecofeministes, són mirades no, que, estan, eh, que estan molt unides no, i que moltes vegades jo crec que l'objectiu final, que els principis i que on volem arribar són molt similars. Llavors eh, passo a explicar i, i a comentar aquests sis principis. El primer és una, que necessitem i, i, i un profund canvi en el treball, no? les transicions en el món del treball, apostar molt més per a aquests treballs socialment necessaris no? en l'àmbit de les cures, de la sanitat, de l'educació i després en tota la dimensió material, amb l'energia, l'alimentació, l'habitatge, els volem com a bé d'ús, no com a bé de lucre. No? En aquest sentit dic que caminem cap a un model reproductiu, no, no cap a un model productiu, perquè com estava explicant, de tota aquesta dimensió extractivista de consum eh, il·limitat eh, és erroni no? i caminar cap a allò que necessitem no amb principis de suficiència, amb equilibri. La segona és aquella garantia de tots aquells drets eh, bàsics i centrals, no? tots aquells drets que nosaltres anomenem com drets col·lectius: no? aigua, energia, habitatge, salut, educació, cures i també tenir una responsabilitat sobre, sobre com proveir-nos d'aquests drets. El tercer és, igual que que estem parlant de drets col·lectius i de la dimensió de la interdependència, la part de l'ecodependència, no? i per tant tenir en compte doncs, aquests, els límits del planeta i, i dels territoris, no per tant proveir-nos amb un nivell de suficiència. El quart, i ja ho he esmentat abans, això no ho aconseguirem, eh a través de la provisió de les grans empreses, no ho aconseguirem amb la mercantilització d'aquests recursos. Necessitem desprivatitzar-ho tot, eh, això és el que, el, el que penso jo, i, i en aquest sentit allunyar-nos de la part privada mercantil, no? treballar des de la dimensió pública i comunitària i de les economies alternatives. Per tant, fer un salt d'escala amb aquestes propostes que ja venim treballant i que durant el dia d'avui segur que es tornaran a posar en el centre, que es van visibilitzar durant el context de pandèmia, les comunitats energètiques locals, les propostes d'agroecologia, les propostes de sistemes nacionals de cures, no? en la dimensió de les cures més més essencialment reproductives, també tenim propostes público-comunitàries. Actualment existeix al territori català una proposta de construir un sistema nacional de cures. Jo espero que sigui un sistema públic-comunitari. No m'imagino que estiguin els cleces o les grans empreses mercantilitzades que ens, a, que ens porten una altra vegada a vulnerabilitzar el treball de... Eh, a vulnerabilitzar el, el treball no? i les condicions laborals eh, de les companyes que s'hi dediquen que en moltes ocasions a més, són eh, dones racialitzades no? perquè existeix una, una idea de divisió sexual eh, del treball i que també és una divisió racialitzada del treball i aquestes feines tan precaritzades moltes vegades les fan també eh, dones migrades sinó construir un sistema públic comunitari fort amb garantia de drets la, El cinquè punt la democratització en aquestes economies, no? ja sigui des de la part pública o públic o comunitari, poder prendre les decisions des de la base. En aquest sentit, moltes vegades les dones i les identitats dissidents no hem estat en els espais de decisió i crec que tenim molt a dir, en realitat sí que estem en la base de totes les lluites, ho vèiem ahir, per exemple, amb l'Aliança contra la Pobresa Energètica, ho veiem en els sindicats d'habitatge, no? nosaltres estem en el treball de base estem en les lluites perquè som les principalment afectades quan existeixen retallades, som les principalment afectades de veure vulnerats aquests drets, no? aquests drets bàsics, com dic. I per últim, tot això crec que necessitem fer-ho des de la relocalització d'aquests serveis i d'aquests béns, no? poder proveir-nos a petita escala justament per tot el que ens ve també ens ha explicat l'AIME, no? per tallar amb aquest extractivisme, per tallar amb aquestes lògiques de cadenes globals que són totalment injustes, que són racistes, que són colonials i que no ens serveixen. Evidentment generen espais de sacrifici al sud i, i lamentablement ni tan sols serveixen al nord perquè també reproduïm el que existeixi un 10% a l'estat espanyol de persones que viuen en pobresa en situació de pobresa energètica. No? és a dir una, una altra vegada tenir acumulació de recursos en poques mans no? eh, en grans empreses, sigui en l'àmbit de l'energia eh, o sigui en qualsevol altre àmbit. Per tant, amb, i amb això acabo aquests sis principis per allunyar-nos no? i ara reprenc un concepte també de, de l'AIME, és que no puc parar de dir de coses que has dit perquè. Eh, allunyar-nos de les transicions energètiques corporatives i de les transicions corporatives que efectivament hi ha un pla des de la dimensió corporativa per continuar acumulant recursos no? i nosaltres hem d'estar al capdavant en la lluita en contra d'aquestes transicions que no ens interessen per construir la proposta de transicions ecosocials i de transicions ecofeministes per posar d'una vegada les nostres vides al centre amb benestar i amb resiliència cap als territoris. Gràcies. Vale doncs, eh, bueno, Moltes gràcies. La veritat és que jo crec que ens va molt bé... Bueno, hem, hem pensat aquest espai de sintonitzar-nos al, al voltant d'un marc compartit, aquestes dues mirades crec que ens han, ens han anat molt bé per, per situar el marc, tota la part dels escenaris crec que també per, per més la visió estratègica de què podem haver d'abordar. Ara no farem espai per preguntes aquí perquè som molta gent, eh, ara treballarem amb grups després, o sigui que tot el que vulguem parlar ho parlem als grups. Val? Eh, està molt bé perquè ho hem clavat, són les 11, eh, ara tenim la pausa per al cafè eh, i a les 11.30 ens eh, en distribuïm directament als grups, val? hi ha un plànol, aquí també teniu les aules, vull dir que al final tots els grups estan distribuïts per l'espai ja està, ens veiem al cafè i als grups de treball. Okay? L'Eco de Val En principi quem a dos quarts de sis. No acabarem a dos quarts de sis. Tenim, tenim fins a les sis de marge. Eh, llavors ara el, Bàsicament el que farem serà presentar tot allò breu que puguem els resultats de cada, de cada eix que això ens dibuixarà una mica el, el mapa d'estratègies de, i accions que s'han definit i el nivell de concreció de cada una També ens servirà per veure ponts entre estratègies eh, i i després després d'aquesta part de compartir els resultats, és una, un espai més obert de continuïtat o sigui, de valoració de la continuïtat del procés del fòrum. Eh, una mica eh, entenent que doncs, des de la laxeES i Coòpolis eh, estem sostenint més tècnicament aquest procés i que això es pot garantir durant un temps que Hi ha uns espais que han fet una mica i organitzacions que han estat en la, en la governança i en el seguiment de tot això. llavors és una mica pensar com, com li donem continuïtat, també veient també si a les accions i a les estratègies ja hi ha entitats vinculades en fer-les operatives. Per això veurem ara amb el mapa d'accions i, i estratègies. En alguns grups haurà sortit i en alguns altres no, o sí sigui veurem. Eh, comencem amb, amb les que tenim, tinc més a prop d'incidència institucional i sobre marcs legals? Vale, des de l'eix d'incidència hem triat tres vies eh, o tres eixos que volem treballar d'aquí al 2026, el primer és una campanya de desmercantilització dels drets, el segon seria una campanya d'implementació de la llei d'economia social i solidària i el tercer era blindar pressupostos justos i socials. Llavors cadascuna d'aquests eixos l'hem baixat en una acció concreta Llavors, el meu grup estava treballant la part de blindar pressupostos justos i socials i hem decidit que es farà una campanya comunicativa global per exigir un tant percent que encara no hem decidit dels pressupostos, siguin municipals o autonòmics, per blindar drets, drets socials. Això faria una comissió que hem pensat que hauria de ser més transversal que no només la xarxa de justícia climàtica, però hi haurà un grup motor per preparar aquesta comissió que en principi serien algunes entitats com podrien ser la ODG, el DESC, ESF, bueno, bàsicament les entitats que estaven en el grup però es podria sumar molta més gent. I això es faria pel 2024 aprofitant que sobre el 2025 serien les eleccions autonòmiques. Llavors aprofitaríem el moment no?, per fer tota aquesta campanya de pressupostos i que tindràs més impacte. I després tenim un altre eix que és... Sí, les propostes de desmercantilització de, de serveis públics eh, li hem posat com el nom de que ningú faci benefici amb nostres drets i llavors hem estat parlant sobretot de, de dret a l'aigua, alimentació, habitatge, energia, cultura, cures, salut, educació, pensions. Bueno. Eh, llavors el qui seria... Eh, bueno, la idea seria com fer una plataforma a Catalunya que pogués dur a terme aquesta campanya però amb vincles a nivell internacional amb espais que, que han treballat aquest tema i dèiem de, que la plataforma pels serveis públics, l'antiga plataforma de no a la llei aragonès, pogués tenir aquí un, un rol important, també les persones que vam estar organitzant la, la jornada de serveis públics que es va fer a la tardor, que coordinaven diferents entitats Eh, també interpel·lar professionals i, i sindicats que, per exemple, han estat fent no? de la salut i d'educació han estat fent vaga ara a principis d'any, les diferents marees, els diferents moviments socials, eh, plataformes, espais, etc, de persones afectades i, i activistes en, aquest, en aquests drets. Això seria el qui? llavors amb el com hem fet una proposta de diferents accions. per exemple, una molt concreta seria fer un mapeig de diferents casos de, de vulneracions d'aquests drets. Um, una altra seria buscar qui són no, com els enemics perquè en, en diferents drets, per exemple. Doncs, hi ha molta entrada de fons voltor ara mateix, o la indústria farmacèutica, per exemple, perquè fa el dret a l'alimentació, um, el dret a la salut. I això ho faríem articular una campanya concreta de, de comunicació. També dèiem de ser generoses des dels diferents espais no, i poder-nos bueno, poder articular i vincular les diferents lluites. I, perdoneu um, i fent també visibles propostes concretes de, de garantia no de com podem defensar els nostres drets no tant en la denúncia sinó també en, en propostes o coses o iniciatives xs que ja s'estan fent al quant també deèiem que de cada les eleccions catalanes um, i um, i bàsicament deèiem de fer com grups territorialitzats pel territori perquè fos una campanya extensa per tot el país i que estaria bé com començar a fent coordinació de diferents drets i que d'aquesta manera interpel·lar els diferents actors que he dit abans com dividint-ho per drets i després coordinant tot junt. I la tercera línia d'acció que nosaltres hem definit era en relació de la llei de l'economia social i solidària i era referent a l'enfortiment de grups o eixos ja existents que ja estiguin treballant amb respecte de l'aprovació i de l'aplicació de la Llei de l'Economia Social i Solidària, del qual dels primers objectius seria aplicar el mandat que sorgís d'aquest fòrum. El segon és que es fes un seguiment de, de l'aprovació de la mateixa Llei de l'Economia Social i Solidària on s'establissin, per exemple, les línies vermelles de cara al procés d'esmenes parlamentàries o propostes de millora de cara a les mateixes esmenes. Um, I en tercer lloc, que es fés un seguiment de, un seguiment de, de les polítiques... Um, com s'estiguesin aplicant aquestes polítiques que ja podrien estar en el marc de la Llei de l'Economia Social i Solidària o, o que. Sí. Um, i de cara alquant, per tant, estaria bastant centrat al voltant del procés parlamentari de la mateixa llei. però també ha sortit una proposta bastant concreta temporal de que el 30 de març es realitza l'Assemblea a Tarragona l'Assemblea de la Xarxa dels Municipis i per tant seria un bon lloc on aquests grups poguessin traslladar, el mandat que hagués sortit del fòrum i una proposta de quins podrien ser aquests grups serien els mateixos eixos o comissions d'incidència o de comissió d'ecologia de la XES. Molt Moltes gràcies. Bones, eh, en bueno, comunicació hem sigut una mica més anàrquiques. vale? No, perquè sí que és veritat que com comunicació a nivell macro, no? si ens haguéssim centrat en una de les campanyes que proposau, doncs igual era més fàcil trobar, no? Però sí que hem trobat interessant poder fer aquest anàlisi del relat hegemònic ara mateix que existeix de la transició i intentar crear el nostre relat i a partir d'aquí veure segons a quins públics ens dirigíem, doncs quines possibles accions teníem, no? I per fer tot això doncs, hem tingut poc temps i ara us explico una mica els resultats que tenim, però que la... Diguéssim que La proposta aquí encoratjadora és que hem dit que volem seguir treballant-hi i que emplacem el grup motor del fòrum a, a poder tenir un espai comunicatiu per seguir treballant en això perquè creiem que és, és cap d'alt. Com cosetes que han sortit, eh, bueno, el que diem sempre, no aconseguir sortir de la bombolla de les convençudes eh, i en aquest sentit bueno, doncs hem estat parlant del relat que ha ser un relat illusionador que trenqui no? com amb el pessimisme, amb el, amb el catastrofisme que ja es va dir ahir no? també. Um, i han sortit una sèrie de conceptes que, que creiem que s'han de començar a treballar en comptes de parlar de creixement, doncs par de creixement d'altres uh, doncs de la greecologia, de la solidaritat, etc. No? Algunes coses com, uh, que venien a parlar d'això. I llavors també hem parlat de com acostar posicions cap al nostre relat, sabent que hi ha posicions totalment contràries i que aquestes no les acostarem tan ràpidament no? i poder fer aquest procés eh, amb cada públic d'una manera diferent. Llavors també hem parlat de, de què hem de parlar a les preocupacions de les persones, què és allò que les preocupa i les pues, tenen por, els motiva, etc. No? I aquí hem trobat com dos elements centrals que creiem que, que hem de treballar, que és el tema del treball, la por a la pèrdua del treball i també el tema de de les generacions futures, no? de, de les persones que tenen fills però també tenen nevots o, o, o amigues que tenen fills no? llavors que creiem que per aquí també és un, és un, és un lloc on, on hem d'incidir no? eh, llavors en aquest sentit doncs vèiem important treballar per una banda amb els sindicats i per l'altra doncs, tot el que són les comunitats, comunitats educatives les AFAS, etcètera no? I, i una mica això no sé si m'he deixat algú de la proposta concreta que, que puguem seguir treballant i, i bueno, perquè totes estem fent les vostres campanyes no? pròpies i que creiem que és molt important posar tots els esforços en fer una campanya forta i tentant mm, escalar no? com poder arribar a aquests altres públics, els quals encara creiem que no arribem. Vale, doncs el grup de mobilització, resistència i denúncia, una mica com el de comunicació, no ens han sortit eh, tampoc accions molt concretes, però sí que ens ha servit, doncs, en primer lloc, eh, hi havia, bueno, érem 17 col·lectius, per tant creiem que ha sigut un debat super interessant i que hi havia molta diversitat de col·lectius, i d'una banda hem identificat doncs, el que ja sabem totes, no? hi ha molts solapaments, moltes duplicitats i una manca de, de suport mutu en molts dels moviments, per tant hem, hem, un dels acords és una proposta de calendari comú, no? que hi hagi una eina digital en la que puguem totes posar les seves, les seves accions i, i així no solapar-nos i després pel que fa a la definició d'accions directes eh, hem vist la necessitat de fer debats estratègics interns de les, de les eh, moviments per tal de després poder-ho vehicular en campanyes més conjuntes, no? i per donar continuïtat. Em, dintre de, o sigui, com aquesta nova estructura, o sigui, la idea és, s'ha plantejat per fer servir la la Justícia Climàtica com a estructura per vehicular això, però hem, també s'ha plantejat crear una nova estructura on poder trobar-nos i a partir a través d'aquesta hem vehicular el tema del calendari hem, i el tema de les formacions en accions, o sigui, ens ha semblat que no tenia sentit tot i que teníem a la vista, per exemple la, la manifestació del 4 de març hem, no tenia sentit plantejar cap acció unitària per aquesta manifestació més que adherir-nos-hi i era molt més interessant a partir d'aquesta base de treballar juntes per un calendari comú, per no solapar-nos per autoformar-nos i per aprendre unes de les altres. També hem parlat de com utilitzar algunes d'altres estructures que ja s'han creat dins el fòrum, com el grup d'aliances, on hi ha un mapeig de, de moltes entitats que, que estan adherides d'on 100 hi ha alguna cosa, no? i poder, no només amb les 17 que estàvem reunides, sinó poder acostar-nos a aquestes altres entitats i convocar-les a una reunió que ens agradaria molt que pogués ser a finals d'abril, per poder vehicular tot això, però abans fer aquest primer contacte, que sí que hem recollit nosaltres com un pull de contactes de la gent que havia vingut i a part ens volem posar en contacte amb aquestes entitats per convocar-les a aquesta reunió des de la qual vehicularíem el tema del calendari i de les formacions en relació a les accions. I una última cosa és que, havíem pensat també que o sigui, han sortit propostes d'accions a pensar conjuntament en sectors que siguin compartits, perquè com ha comentat la Carol, al final el nostre eix no era difícil aterrar-lo, no? hi ha com molts blocs temàtics per, per aquí fora i tal, però com la idea aquesta de l'energia, per exemple, que és molt transversal i que ens afecta molt, o la, la indústria com agro, agroalimentària i com d'aquí poden sortir com, o sigui, accions conjuntes, i en, o sigui, han sortit idees però això també ens agradaria seguir-ho treballant en aquestes reunions com futures. Ja està. Doncs, eh, bé, aquest matí eh, ens hem reunit prou gent i eh, una cosa interessant era que eh, hem identificat que estaven prou distribuïts al territori pensàvem inicialment que hi hauria com més concentració de gent de l'àrea metropolitana de Barcelona i hi havia una certa distribució. Llavors hem treballat eh, amb tres grups, un sobre xarxes relacionals, eh, de xarxes de suport mutu, xarxes d'aliments, xarxes d'habitatge, un altre de gestió de comunitària de recursos i infraestructures, i una altra d'autogestió d'espais uh, amb aquests, quatre, aquests tres grups hem fet uh, primer hem, hem vist a anys vista què seria desitjable i no desitjable que, que fos la situació i llavors hem fet un diagnòstic del moviment del moment actual veient debilitats uh, amenaces, fortaleses i oportunitats i hem procurat que en aquestes identificacions, per exemple una debilitat poséssim una acció de com superar-la o una oportunitat, una acció de com aprofitar-la, etc. Uh, amb, aquestes, amb aquestes accions identificades al matí les hem agrupat en grups a la tarda, hem identificat que alguns dels grups en què identificaven les accions ja estaven relacionades amb algunes de les coses que auditaren, o sigui, per exemple, amb el relat o la comunicació, o bé amb la relació amb l'administració pública i la part institucional, i llavors, de la resta d'accions que ens quedaven eh, ens hem centrat, hem, hem triat una mica i amb el grup que estàvem, i hem triat eh, tres eixos. Un era guanyar diversitat eh, a dintre de, de, de les iniciatives, moviments, etcètera, que tenen dimensió comunitària. Un altre, teixir vincles de base en les comunitats, eh, sobretot amb la idea de que, de, que no hi hagi un abans del feixisme, o de les postures racistes, xenòfogues, etc. i que a més a més es creïn els vincles perquè després el muscle comunitari es pugui moure. No? O sigui, una mica mirada com d'ampliar i, i de preparar el terreny de cara als propers anys. I després eh, el tercer grup era el, de recuperar, el tercer eix, recuperar patrimoni, Edificis, terres, espais naturals, pel control col·lectiu, diguéssim. No? Llavors eh, hem treballat això amb grups i les propostes d'accions que han sortit han sigut fer un festival de sopes i lluites del món eh, com un model de, de, de festa no, de festa popular no tradicional, diguéssim que fos replicable i amb tot un procés que s'ha definit de com es faria el, la definició de com es pot fer, de com es farien festivals concrets i com això seria replicable com una forma iterativa de, de crear vincles i de vincular les lluites a, a això l'àpat, diguéssim. Um, després, una altra acció en l'àmbit de recuperar patrimoni seria fer una acció simultània a diferents llocs de Catalunya en la que simbòlicament s'ocupa un espai. En cada territori s'hauria de decidir quin espai s'ocupa, si és un espai que és un edifici o si és un espai que és una... són terres cultivables o un espai natural, però amb un discurs comú de recuperació d'espais per... col·lectivament. Col col col i que fos al mateix moment. i, i vinculat en això també unes trobades que haurien de ser descentralitzades i territorials en el que poséssim en comú eh, tant la gent que està fent gestió comunitària com de, de béns públics com eh, ocupant espais com eh, custòdia de terres o masoveria o si sigui, tot el que té que veure amb la recuperació de patrimoni des de diferents àmbit o, o habitatge cooperatiu, etc, eh, però fer-ho territorialment, assegurant-se per això que algú altre, dels altres territoris estigui, diguem de visita. I també una altra línia d'acció era fer autodiagnòstic de diversitat i inclusió en els en les lluites i en les comunitats. Uh, bueno, per totes aquestes coses s'han identificat actors i, i aquesta identificació d'actors doncs, té a veure amb com, com, com, com es posa en marxa això i amb, bueno, ara no diré com les llistes d'acció d'actors de, de cada cosa però evidentment uh, doncs, era necessari identificar quins actors es podrien implicar en això. alternatives econòmiques Hol um, jo vaig caldrà directe a, a, les, a les accions que han sortit en sort ens han sortit unes cinc, cinc propostes um, una que potser ha sigut bueno, potser no la, la que ens ha ocupat com pot una mica més que és impulsar comunitats per la transició i uh, implicant el teixit de l'economia social i solidària, economies comunitàries, pimes o sigui, pymes, administració pública, etc. d'arreu de, del territori. És a dir, la idea és eh, generar xarxes locals eh, que treballin i impulsin la transició ecològica i aquest, altre desenvolupament, i aquest desenvolupament per la transició a nivell, a nivell local eh, i que, i que on hi hagi l'economia social i societària però que vagi més llano i busqui complicitats amb altres, amb aquests altres agents. No? Aquí ens inspiràvem també una mica amb les de l'Utòpica, que no sé si estem... segueixen per aquí. i, i bueno, això. Llavors, aquí també ho, això ho vinculàvem amb una altra acció que ens ha sortit, que és crear una... bé, bueno, espereu, d'això de, de les comunitats per la transició uh, també pensàvem que aquí la, la metodologia, no? aquesta eina de construcció d'escenaris de futur pot ser un, un, un mecanisme no? uh, per construir aquestes estratègies locals no? uh, Llavors seria com replicar aquests processos a aquests diferents territoris per començar a crear com aquestes cèl·lules de, de comunitats en transició. Val? Uh, I aquí paral·lelament una altra acció que, està com, que alimenta aquesta és, seria crear una caixa d'eines per a la transició en base a, a models i a propostes que, que ja estan existint i que també ja busquen aquest, aquest ampliar no? i sumar altres agents com són les comunitats energètiques, com són les cooperatives agroecològiques, com és l'habitatge cooperatiu, la les biblioteques de les coses, no? llavors com ja tenim aquestes estructures que ja existeixen en realitat i veure com es poden replicar en aquestes comunitats energètiques en transició llavors això sí que hem, hem pensat els agents no? des d'on podíem sostenir o impulsar i, i aquí veiem que això es pot liderar clarament des de, bueno, podem des, de des del marc no? del projecte de Futurs Impossibles i des de la XES des de la XES, des de Còpolis en concret des de la xarxa de Taneus Cooperatius i també ens pregunt... I també pensàvem que podia ser un espai també la xarxa per la justícia climàtica d'acord? Vale? Uh, una altra acció, altre tema. Hem parlat també de fer una campanya per la reducció de la jornada laboral. I aquí uh, s'ha de dir que nosaltres nostre a, a eix no hi havia com molta presència de l'economia social i solidària llavors tot té un molt viatge aquí,. Vale? Llavors aquí, uh, dintre aquesta campanya uh, proposàvem que des de la, de la X pro, promoure, aquesta reducció de de reducció de germa, de la jornada laboral a quatre dies a nivell intern, però pot ser de la XES o altres xarxes i organitzacions afins. És a dir, si volem una jornada, reducció de jornada laboral i volem una jornada de quatre dies, diguem començar per casa i començar a, a, a, a aplicar-nos a nosaltres mateixes i així també començar a esdevenir, o esdevenir més, propostes atractives i, i, i anar generant Model, no? i això somat a una campanya més àmplia. Aquí com a actor hem posat la xes. Uh, val, una, altra, una altra idea és un treball bilateral amb, amb sindicats, uh, en concret hem parlat de comissions obreres, CGT i IAC, i per escriure i, i, i construir un informe sobre el futur de, del treball a Catalunya. I aquí, com a actors, aquests sindicats que he comentat, la Xarxa per la Justícia Climàtica i la XES. Llavors, una altra acció és enfortir campanyes de defensa dels serveis públics i aprofitar en tot el moviment de municipalitzacions de l'aigua, que seria més sumar-nos no? a aquestes campanyes. Com a actors estava la MAP, la MEP, la SF, Aigües Vida... Uh, hi ha una última acció com que és encara bastant concreta que és dins del teixit de l'economia social que va de fer un, iniciar una trobada amb un, iniciar un procés no?, amb la xarxa de teneus cooperatius la XMES, la XES, la Federació de Cooperatives de Treball, les comunalitats per, per treballar una articulació sectorial de l'economia social i solidària quins són els sectors estratègics com articulem aquests sectors estratègics Etcètera, no? per perquè venia d'una demanda de que necessitàvem més planificació estratègica sectorial a, a nivell de, de país. I ja està. Gràcies. Ara, és el, o sigui, ara hem fet una mica el recull de tot, hi han algunes connexions que, que són clares no? amb serveis públics, amb... Hi ha actors també que estan posats sobre la taula. en alguns casos surt la xarxa de Justígia climàtica, surt l'eixers, surt el grup de... bueno, totes les organitzacions al voltant de la plataforma de serveis públics. Llavors clar hi ha una... o sigui, per donar pas també a un espai ja més obert i també per anar tancant sense haver d'arribar a cap conclusió. Eh, perquè per sort la majoria de coses eh, s'ha identificat, diguem qui serien els actors que haurien de sostenir. per tant sabem aquí donar deures. No? Eh, o sigui el, des dels, el que deia des dels promotors del fòrum, evidentment ens, ens comprometem a fer un, a recollir el que ha sortit, a fer una reunió planària, no? aquestes reunions plenàries que hem anat fent des de la que hem construït l'enfocament del fòrum per fer una avaluació i per veure com, com fem el seguiment de tot el que ha sortit. No? Però jo crec que està bé potser generar un espai aquí de, bueno, de, com, de com ens imaginem que s'ha de, de sostenir això o quin paper ha tenir alguns actors com la xarxa de la justícia climàtica. Eh, bueno, mm, algunes idees de continuïtat... I si estem tan cansades, no sé si esteu tan cansades com jo, eh, potser l'únic que voleu és compartir alguna reflexió, alguna emoció, el que sigui, doncs pues també, jo crec que és el moment. Vull dir que no sé, no sé quina hora és, però, eh, bueno, queden 25 minuts fins a les 6. Si algú té alguna cosa que vol compartir, de continuïtat post-fòrum, que creieu que és important que quedi dita, eh, en relació a tot això, aquesta miriada d'accions que han sortit, doncs, pues, paraula oberta, jo faig de... En quant a la continuïtat, no, de, del, de plenària, no? que s'han posat en comú moltes, bueno, moltes conclusions o, o possibles portes per per na obrir, però a mi m'agradaria saber si si Fòrum Transició Ecosocial, 25 de febrer de 2023. Jornada central a la Facultat Històrica de la Universitat de Barcelona. Enregistrament i muntatge sonor d'Altaveu, altaveu.org.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 Quan caurà l'últim pastor, comprendran el seu valor. Agafem-nos fort les mans per acollir el nostre demà. Tenim la llavor, tenim la llavor i la i guerra per sanar. L'Eco de La muntanya hemdat pujar per veure què hiiem més allà. Tut emn figuilares per sot ijor ire pel... miva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 Tenim la llavor I la terra per sembrar stage, I'm looting